Biztos ismeritek a viccet, amikor az olimpia megnyugtuljan a Brezsnyave hogy ó, ó, ó, akkor mondják, hogy Brezsnyavefklás nem kell mind az öt karikát felolvasni. Én itt még új vagyok. Ezt nem oh. ismertem. Én még itt új vagyok, úgyhogy ezért felolvasom a szöveget. Jó napot kívánok! Ez itt a hazádnak rendetlenül, a Magyar közöny Podcast csatornájának a legújabb adáson. A mai témánk, hát ezt nem tudom megmondani... A mai vendégeimet, igen, egészen addig, amíg itt maradnak, és ki nem rohannak, mint ahogy egyébként én szoktam máshonnan. Csintala Sándor és Horngábor köszönjük, hogy velünk tartottak, mert fel egyik megtalálnak minket az összes közösségi média csatornán, a Facebookon, az Instagramon, a TikTokon is tegyék fel kommentmezőben a kérdéseiket, lájkolják és meg a tartalmainkat, de tudnak támogatni minket, szuperlájkol, vagy a Revoluton keresztül is, ide Zimon András, felírtam még, hogy elévederci, de szerintem ezt nem biztos, hogy kell mondanom. Figyeltek, én nagyon sok mindent hoztam témaként, de fogalmam sincs, hogy van-e szükségünk Puskára. Hát, hogyha... Én egyszerűbben tudnám megmondani, mi nem szor. Miért? tekintete arra tényleg, abból a ki, hogy annál, Intelligensebb, okosabb, tájékozottabb vagy, mint az az asztal, az az szétlábali Mert biztos, ezért. Ez Járól sokat romolhat. Ezért, ezért nem tömlünk. Nyilván. Választani a ügyek körül. Nem is választani, hanem ami ami, ő, a, a, a, a, ami. ami úgy úgy úgy előjön. Mint például a Hudnezővásár helyi rendőrkapitány, ami egy olyan történet, ami szerintem. Miközben nem tudjuk a pontos történetet, tudjuk hát nem tudjuk. De hogy nem szakad ránk az ég attól, ahogy egyébként nem követünk el mindannyian, tehát függetlenül hogy attól, hogy a parlamentben melyik helyen ülnek, hogy mindent meg tudjunk róla, az egy tökéletes abszurdum. Helyette van egy ilyen király katonát, nem adok szakít, ha bírsz, mit kívánsz, és nyírják az emberek. Jó nősztár, kevesebb tudó Vonnadőbásarék legnébb a pitány törkéletéről, de egy nagyon régi, de hanem mindjárt is velünk, hogy egy fóveszélyes fegyver, és egy dologat biztosan elütható, hogy mondjuk, hogyha egy rendőrt addag vágyzálnak egy közüveti esemény kapcsán, hogy egyébként ők kivel, és mikor és még, kivel az valószínűleg azok a rendőrnek a mentális állapotában. Uh, uh, hát nem járul hozzá. Mindegy. A lényeg az, hogy ilyeneket nem csináló. Tehát ha mondjuk a, most a holt egy kapitány nem lőtte volna magát főbe vagy melbe. Akkor se írtam volna ilyeneket egy rendőrkapitányral, olyan összefüggő. Elnézést, azt egyébként bon. honnan tudjuk, hogy főbe magát, vagy merve magát, hiszen maga a jelentés az csak azt. Ja. Akkor nem lőtte főbe magát, megölte magát. nem hogy okay. most okay. akkor fog például megtaláltad a kályhácső nadukat. magát. Én. De azért egyszer én két dolgot gondoltam, amikor ide felajöttem erre az új helyre, helyre, ami kevésbé kényelmes, viszont kofaktosabb talán vizuálisan, eh, hogy az egyik, hogy nekem minden héten, az az érzésem a hét elején, hogy most vasárnap lesznek a választások, Tehát annyira föl van korbácsolva a, a közélet, annyira túlfeszült minden, pedig hát ez a választás hét hónap múlva lesz. Tehát hogy, hogy, hogy, hogy mi a fenének tesszük tönkre egymás életét. Tehát aki a politika iránt, a közélet iránt bármelyik oldalról érdeklődik, annak lényegében tönkre vannak téva minden napjai, mert olyan, hogy az ez ez na, azért érdekel. De azért nagyon sokakat érdekel. Tehát sokat többet, mint gondolnánk, mert van egy majd kétmilliós sideszes tábor, van egy 22 fel milliós felpörgetett Magyar Péter, vagy Tiszta Hát ez az országnak körülbelül a fele, a felnőtt lakosságnak a fele, akik úgy kellnek és úgy fekszenek, mint hogy ilyen minden napra a háború Tehát, hogy egy ilyen elképesztő polgárháborús élete élünk, aminek nem látjuk a végét, mert ha tényleg most vasárnap lennek a választások, akkor azt mondom, hogy jó, ez odáig, és csak onnan tudom, hogy Nem, végét. Gábor, te ebben tökéletesen pévet. Akkor se lenne jó. De ne, ne. én, én mondom, civil ember vagyok. Te politikus vagy, vagy voltál. Voltam. A Sándor politikus, vagy politikus volt. Ti így beszéltek. A ti, tudjátok, így. De én civil vagyok. Nem. A leghatározottabb álltam, hogy nem. Egy nappal a választás előtt sem lehet ilyen hangulatot kelteni. Ilyen hangulat van, jobb hiányt tudomásul veszem, de ha lesz rá a módom, egy tízes kállán tízese fogok tiltakozni ellen. Jó, de természetesen tökélete, tökéletesen eredménytelenül, de legalább elmondhatom, hogy megpróbáltam. De most csak azért akarom, a... értem, amit mondasz. Én szerintem az egy, a, egy, a fölfokozott hangulat egy választás előtt az érthető, de hét hónappal egy választás előtt nehezen értelmezhető a polgárháborús helyzet, amiben benne élünk, mármint a ver verbális polgárháborús helyzet, nem ténylegesen. De csak, hogy kapcsolódjak ehhez a... a, a, a... Én abban mondjuk egészen bizonyos vagyok, hogy nincs olyan rendőr aki egy cikk miatt Én lesz. É, mért fel, mért? <sorban> Mert hogy azért abba bízom, hogy egy rendőrfőkapitány főkapitány ennél talál teherbírókép, nagyobb teherbíróképesség kell, hogy bírjon, ha már rendőr főkapitány. Mondtam el. Azt hiszem egyébként, egy rendőrkapitány, én is külön néztem, hogy rendőr főkapitány. De milyen jó? Tehát egy városi rendőr főkapitány. egy utalást rá. Mire? A cikre. Hát mert volt. Értem, erre ült fel a Gábor. Ne öld meg. Igen. Na, csak annyit akarom mondani, hogy, hogy, nem ez, hogy, most, hogy, hogy most, ugyanaz, ugyanazokkal az eszközökkel dolgozik mind a két fél. És szerintem ez nagyon... Tehát én ugye én föl vagyok háborodva, pedig nem, nem hogy mondjam, nem hever. Hát, Gábor, de ez a logika, ez nem stimmel, mert nem be. nem egy miatt, akkor... Nem tudjuk, hogy mi miatt, de akik, de akik róla beszélnek... És elnézést, a... mit hiányulunk annak kapcsán, amit a Gábor jogosan mond? Veri, meg tudom mondani, de nem én vagyok. Hat ja, hadd, be. hadd be. Na jó, csak azért, mert azt akartam mondani, hogy ugyanahogy azok, akik most Orbán akarják sarokba állítani, vagy Lázár Jánost ebben az ügyben, azoknak az állítása az ugyanolyan felelőtlen, cinikus és a politikát kihasználó, mint amit az Orbánék ez csinálnak. pontosan Erről a, csak ezt akartam mondani, hogy nincs különbség az eszközpontból. így van. Ahogy semmi Zsoltról azt lehet mondani, hogy ő hozzá vitték a gyerekeket, miközben erre semmiféle bizonyítéka nincsen senkinek. És ez a szerencsétlen, aki magára rántja ráadásul, tehát végte ilyen, mintha tényleg az egész Fideszes kommunikációs gépezet Összeomlott volna, most már ezt látom, hónapok óta. Tehát nem működnek a, a fél köztársasági elnök, a, a elképesztően magá, a, a reagáló, hogy hívják, a, a miniszterelnök helyette, és a miniszterelnök, aki azt hiszi, hogy ő most már a nemzet nagypapája. Hát tele vagy, ugye a, a, a, a hallgas, az, az eszedbe szavaz, a Fidesz veszi, mi úgy ami teljes értés a Fidesz világnak, tehát ugye ez a Lázár ezzel jön. Ugye Lázár fel... azt mondta, nem elég Fideszesnek lenni, jónak is kell. Lenni. De jó is sem. Hát ugye pont az egyetlen dolog, ami a Fidesznek van többlete, az érzelmi kapcsolódáshoz. Hát ezt akkor aztán... mondta, emlékezetek szerint, a harcosok klubja edzőtáborában. Ja. Tehát ezért lassan egy olyan szöveget nyomunk, amire konkrétan csak, amit a Sándor legelőször mondott, ugye a rendőrkapitály kapcsán, ott ugye, mint a messzire jött ember, egyenként megállíthattam volna, hiszen ott a Sándor olyan dolgokra tett utalást, amiről ő azt feltételezi, hogy mindenki tudja, hogy micsoda Úgyáltalán nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi az, hogy Batidaikastély, mi az, hogy aszfaltrajzverseny, amiből immáron kettőt is rendeztek, nem csak egyet. És ezek mind olyan dolgok, amelyek úgy épülnek a fejünkbe, hogy Lázár János 12 betű, és akkor az evidens, mint a keresztvejtfény mérődjöd, amit kell írni, a 12 csak véletlen volt. Visszatérve, elmérés, visszatérve még egy pillanatra. Ugye ilyenkor egyébként, emlékezetem szerint közigazgatási eljárással elkezdik vizsgázni a halálesetet. Itt nem tudunk semmiről. A belügyminiszter nem szólal, meg a belügyminisztérium hollapján semmi nincsen. A polisz.hu-n van egy gyász, hír és oszt jó napot, és vége, és pontosan azon, amit te mondasz, Magyar Téter, épp úgy megszólal ebben a történetben, mint Márkizai Péter, de megszólal egyébként más is, például Uh, Bódis Krista, in memóriám szabó zsolt, és kerülnek abba a helyzetbe, hogy az ember csak néz, hogy ez az örvény mindenkit magába szik. Pont, befejeztem. Egyrészt szeretném felfűzni a nem elhanyagolható tényre a figyelmet, hogy nem ti, mint ahogy az előbb mondjuk például olvasom a Gábort, és minden egyes megszólalásában idáig. Róla sem, amit szokott írni, azt a mértéktartást ebben az ügyben, amit most is itt elmondok. Hogy ki mindenki mit beszél még ebben az ügyben, hát a dolog logikájából adódik. Egyrészt azért is, mert a közönség egy jelentős része úgy tekint erre az életre, amit zajlik a politikai felszínen, mint amikor. Mint egy egy operát néz, be lehetne helyettesíteni a szereplőket a pizzaóráktól az akár meddig mint a Szecskában, amikor a díjasok megdomálják, hogy mi a helyzet, mintha erre az életszer úgy különbben lényegében nem lenne túl sok közük, és nem lenne dolguk mondjuk két választás között szerveződni szakszervezetekben, pártokban, ebbe a Balmovban, ezért bele is kényszerülnek abba, hogy in situ tudatlanul értelmezzenek. Amúgy egy felsorolásodhoz az azt szeretném hozzáfűzni, hogy ad a lap, amelyik elkezdte denunciálni azt a rendőrkapitányt. Az a lapad közvetlenül a vázád befolyása alatt áll, a A rendőröket más eljárás volatkodik, mint a mennyi érés. Könnyen elhatkodik, nem könnyen lehet, ez tuti. Eh, az viszont igaz, jogos kérdés, amit felvetettél, hogy mikor tudjuk meg majd meg tudjuk-e egyáltalán. És én azt nem állítottam. Én például csak annyit írtam, annyit írtam a lázárnak, hogy akármit csinálsz, az lesz ezt én nyomoztani fog ez a dolog, és nem állítottam ezzel semmi rosszat, hát ez így van, engem is nyomoztana. A másik dolog, amit akartam említeni, hogy még az elejéhez kapcsolódik, szóval azért e körben, de összefüggnek azért úgy többszörben ezen a, micsodán ezen a digitális polgári körön, az Orbán, azért tűnik, de is lehet, hogy már teljesen igen vagyok, szerintem a korszak egyik legúszítóbb beszédét tartotta a Európai Unió oszámmal. Az, azzal szemben, azzal a szemben, amelyben egyelőre benne vagyunk, és mint egy felhatalmazás kér már, hogy jó ide egyre fokozottabb és egyre direktebb. Illetve nem kér csak egy lélektani azonosulást. Kér egy olyan folyamathoz, aminek belátható végében, most akartam élni valakinek, hogy hát, akkor lépjünk ki, ha úgy tudtok, lépjünk ki. Majd a, a sok hülye a nyugaton, hagyd döntse már el, hogy mit csinál, meg mit akar csinálni, és egyébként a parlamentben is előadta ezt a, ezt a szöveget. Um, Hát előadta a tusznált fürdőn, előtte a köcsér, de Te nem új ez a szöve. Elő... Ja, várják, igenis. A kö... Nem új, én timota a lényege nem új. Már bocsánat, 2016-ban engem még kiröhögtek az átérvéstúdiójába, akkor mondom, hogy az orba, ez lesz az út. Nem úri. Csak egyre direkten. Hát azért ez az a körkörös témoly, amit már köcsén is előadott, amit tegnap vasárnap előadott, hát ott már, hát micsoda jelzőket. Tehát a Használt. De az a, az a, az a rémisztő ebbe az egészbe, és el, erre akartam mondani, hogy sajnos az eszközök ugyanolyanok. És ez megbocsáthatatlan, mert bármilyen fura az MSZP azért tudott háromszor választást nyerni ebben az országban, mert más eszközöket használt. A Horn nagy sikere 94-ben az volt, hogy ő ebbe a háborús állapotban, mint a, a utáni világ jelentett, ez a hortista uh, világhoz képest, ugye, uh, hogy tett, azt a demokratikus karta, vagy micsoda? Hát, tehát a, hát, a, a, hát, már nem emlékszem, az nagy micsoda. Nem emlékeztem, de vagy Jó, tehát ebbe a világba a békét jelentett, a kádári nosztalgiát, de a békét. A megyesi a maga esetlenségével az árkok betemetését jelentette. A gyurcsány, az vala, ő is valamilyen módon mindennek ellenére valamilyen módon azt az ígéretet jelentett, hogy egy kicsit úgy Tehát nem igaz az, hogy ugyanazokkal az én csak azt akarom mondani, ugyanazokkal az eszközökkel harcolj. egyszerűen az Orbánék már tényleg elszállt minden. Tehát, hogy el lehet, én egy ilyen emberkísérletet érzek az Or a Fidesz részéről, hogy tényleg el lehetett hitetni azt, hogy Svédországban rosszabb az élet, nem úgy rosszabb, hogy lehetetlen az élet, mint Magyarországon. El lehet -e hitetni, hogy a magyar társadalom van alig van olyan család, akinek nem lenne ma már nyugaton élő rokona. Tehát valaki, egy, egy unokaöcs, egy, egy távolabbi rokon, a faluban a szomszédnak a gyereke, akik... Hozzák haza a híreket, elmondják, hogy hát, ha nekem Amsterdamban él a gyerekem, lehet azt mondani, hogy Amsterdamban egy élhetetlen város? De azt a kérdést teszed föl, Gábor, hogy létezik-e az, hogy elmegy valaki Amsterdamba, lát valamit, majd hazajön Budapestre és elfelejti. És én azt mondom, hogy létezik. -e? De létezik csak az a kérdés, hogy létezik-e az, hogy mindenben ez van. Le Lehet-e hazudni az, hogy egy párt akar valamit adóügyben, ami szerintem egy... Válhatatlan marhasságférért is nessék, ahol tart már már ez az adóigérgetése magyarnak. De ez egy másik kérdés. Ez az ő problémája, ha egy kerül, ha... És ennek az ellenkezőjén lehet-e bármi... Miért, le? Sándor, megkapja a szót? Én azt szeretném mondani, hogy az én szakmám megszűnt pszichológusokra volna szükség. Én ezt valamiféle pszichózisnak élem meg. Azt valaki mondja már meg nekem, hogy a digitális polgári körök első országos találkozóján idézte már a Sándor. Miért mondja azt a nagyvezér? elnézést meg vagyunk, Itt vagyunk. Készen állunk. Úgy látom, agyonütésem lehet bennünket. Ki a franc nyavajaporság akarja őket agyonütni? Először értelmezően senki, Eh, amúgy az önszuggeszió is, Egy eh, olyan országban, ahol az egy dolog, hogy az, aki elmegy a és hülye. Hanem, ami sokkal lényegesebb, hogy egy országban lehet azzal kampányolni, hogy mondjuk az országnak van, hogy 85 századék olyan, aki nem járt még sose amsterdamba és ő ettől látba jött, hogy Ampterdamba viszont a Fekete Pest is van. Ez a félelöm jó nagyon jó, és pont azoknak szó, akik elmentek és visszajöttek, bár azok között is ismerek hülyét. Ez az egyik dolog. A másik az én nem ilyen egyszerű, hogy Gábor, mert én most itt az Orbáni, hogy szívüljális kalvát de tudod, amikor a györgyseferi azt mondta, hogy az ilyen fajtákat, mint veszett kutyákat be kell raknia a mi az Isten haragjába akkor is csinálkozottem a metrikot, akkor hosszú olapokig ember jártam. Én nem azt mondom, hogy ez ilyen mértékű volt, de ez azért a, a hor utáni Jó, Senderé szilad, vegy dolgot árulj nekem, szerinted az, amit a Gábor mond, hogy meggyújtották a kanóc végét, még nem robban, de ez a kanóc, az Istennek se akar elaludni. Ez miért? Hát azért, mert még igazából uh, nem vagyunk ott, uh, hogy szükség lenne robban. És egyébként ezt a szorét... Szóvalétest... Az, és azt az emberek várják, hogy robbanjon. Nem látják. Vágyják, várják, Vágyják. Nem vágyják. De amilyen nem oltják. De bocsáss meg, van egy nagyon foga azért, mert nem, nem tudják, hogy mi fog történni az, amit, amit mi vélelmezünk, ezek ilyen apokaliptikus látomásnak tűnnek, nékik. Én nem tudom, hogy az apokaliptikus látomásaimat, persze sokra, hogy megyek abba bele, vagy hogy tudnám elérni, hogy emberek nem menjenek ezen a úton tovább, de egy dolgot, hogy tegyek. Egyrészt, az a választókörülönség, amire te a, a, a, a korszakokkal emlékeztet, annak a választókörülönségnek nagy része már tevetőben van, akik arra voltak, hát tehogy nem, uh, arra voltak fogékonyak, uh, fogékonyabbak voltak például arra, ami 94, vagyis 90 és 94 ködött, uh, hogy is mondjam, a, a Hortista veszélyt jelentette. Az a, a, a, a, a, a nemzedék zömében, és már mi se vagyunk azok, azoknak azok még sokkal két világháborús emléke is volt. Erdi minimum volt, meg volt egy 56-os emlékük, tehát egészen más kulturális, meg, meg félelmi kódjai voltak, de azon kívül meg figyelj le, én, én, én, én igazából az egyik nagyon súlyos azt kasztáltottam, én kiestek a amikor megláttam azokat a plakátokat a Vagy a Megyú idején, és a nem Nemedetesen a több pénzt a önkormányzatoknak, és több pénzt az embereknek. Onnantól kezdve egyrészt minden kampány, kifejezetten, indulati, érzelvi és szociális hazug végletekig hazug. Csak akkor nagyon kedves volt, és nagyon bájos. Amiért még ki vagyunk most szolgáltatva, én még ilyen bájosan uszító beszédet, mint amit előadott most a Patlászló sportharinában, cimikus, e, egészen extra formájában, én még fennállásom óta nem hallottam, e, ad a kivéledában őszinte volt, ez nem az. És megetheti a jó népet, és nem tudja, egyszer, ezért ma most néhány barátomot, és nézzék meg a Babylon berlint újra. Ott se mindenki robbanni. Hát egyébként a robbanokatók egy sajátos tulajdonságra leszámítani a diszlamista robbantókat, hogy ő is akar felrobbanni. Gábor, neked címzel, mert te voltál vele kapcsolatban, bár a csintalan is levelezett, de neki a szele válaszolt. Ugye, amit most felolvasok, ez még mindig a kapcsolatos, de egy másik beírásodra is reagált Panyi, aki az ugye még a Gyurcsájra vonatkozott, de én most azt idézem, ami a rendőrkapitányjal kapcsolatos és nem rád reagál. Lehet kisé komikusnak tűnik, hogy egy nyilvánvalóan politikai bosszúból megjelentetett lejárató propagandaírást újságírói és etikai szempontok alapján elemzek. De azért teszem, mert 15 év kormányzati propaganda után sajnos egyre több olvasónak külön, el, külön kell elmagyarázni, mi a különbség az újságírás és a propaganda, vagyis a politikai PR között. És teszem azt hozzá, ami legalább ilyen fontos, ugye nem ennél sokkal fontosabb, hogy hogy az újságírás és a propaganda között kellene tudni különbséget tenni, hanem különbséget kéne tenni a propaganda által lefestett és a valós valóság között, és egy szíves elnézést nem fideszesként és nem msz MSZP-sként és nem tisztásként nézek az állampolgárokra, hanem józan emberekre, akiknek ez a képességük valamikor biztos, hogy megvolt is engem, egy foglalkoztat, miért vesztették el, a következő pedig az, hogy segíthetek-e nekik őket visszavezetni, miközben nyilvánvalóan azt fogják mondani, hogy te, hát te vagy a legjobban elveszve, ba meg menj a pibe. Még? Én azt gondolom, hogy ez a, az elveszésnek egy sajátos oka van az én fejemben, én ezen sokat gondolkodtam, és ez pedig, a, amint a pannyi mond, a felé járok magam is, a, a, az újságírás felszámolódása. Tehát, hogy... És ez egy kicsit általánosabb, mint a propaganda és a, a, a, a, hogy az nem újságírás. Ha én azt látom egyébként, hogy gyakran a, a magukat egyébként joggal függetlennek mondó online felületek, amik nagyon nagy olvasottságok van, nem újságíróként, hanem ilyen megmondó emberként működnek, Absolut. mint mi. Tehát nem, nem azt gondolják, hogy nekik az a, az a feladat, hogy, tárgya, hogy tárgyasan elén tárják, Ugye a közösségi média megjelenésével tulajdonképpen a politikus szüretlenül azt mond, amit akar. Mert azért... Amikor mi, mi valamint keresztül kaptuk azt, hogy most Orbán mi Senki nem hallgatta meg az Orbán beszédét. Ki az a hülye, aki az a törődne hogy a, a... Jó, én is, de mi betegek vagyunk. De normális ember nem nézi meg vasárnap a Igen. mit, tudom, mit sodát, Tehát nem, nem hajlandó eve órákat eltölteni. hozzá hogy egy gondolatjelben, hogy maapság az ember annyi Orbán beszédet lát és hall, amennyit korábban egyébként féli alatt a sár. Jánosan, téleg ott tart, mint szegély és nyilatkozik, az baráti környezetből jön. Tehát a, a, a ne, ha elejiséges, akkor a pillanat volt, hogy beintegetett. Igen, persze. Oda. Na, azért van, de azért ez... nem láttam. Nem. De volt egy pillanat, csak ott ez eljátszott a Filik, hogy ja, és akkor a nevem, a van, a nevem valaki, és akkor csak a nagy, hogy hívják, reflektori van. Hát és ezt a kész. műsor elemet. De nem, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen azt játszanak el, amit akarnak, mert nincs egy szűrő. Tehát ö, ö, bizonyos értelemben mi is egyfajta szűrők lettünk, ami nekünk nem dolgul, Góde Gábor, hogy hagy tegyem, tegyem föl azt a két, és oké okay, rendben van, ez tényleg egy nagy probléma. De hol van a lakásokból a tükör? Most sose volt ez. édes egyébként, említettem most áramnél a 30-as évekkal olvasok, következő idézet, 30-as évek önelemzései között nem egy helyen. Megjelent a fotó a címlapokon. És akkor azt mondja valaki, most a szerzőnek, nem tudom, de hát igen, ottan, egy korszaknak vége lett, mert hogy nem újságolvasók vannak, hanem kukkolók. Hát van. Igen, csak egy másik szintje és én ezt, ezzel nem nagyon nem nehéz nem. mit tenni, tehát azt kell mondom, hogy a kérdésedre annyit lehet tenni, hogy az ember, a, az újságíró ember, meg az elemző ember, akire valakik odafigyelnek, akár a saját buborékokban, megpróbálják meg elmagyarázni. Ugye Beszéltünk már erről itt a legutóbb, mi is vagy néhány hónappal ezelőtt, hogy, hogy Egyre kevésbé tesszük fel már a miért kérdéseket. De, de én De most akkor itt a, azok, akik fogyasztják a, a, a, a politikát, tehát nem, nem akik kvázi, mert mi is bizonyos értelme termelők vagyunk, akik a másik oldalon vannak a fogyasztói oldalon, hogy azt a kérdés, hogy a, ha ő benne van egy hívőtagozatban, ez lehet egy fideszes hívő tagozat, lehet egy tiszás vagy akár más is, dk hogy ő számára az már nem kérdés, hogy a másik miért csinálja. Mert hogy a másik az egy eleve rossz, egy, a vé, a, maga a véglet, a, és azt se teszi, hogy az ővé miért csinálják. Jó, Gábor, de én, csak azt, én csak magamat tudom idézni, voltak jobb és rosszabb periódus, ha én most nem tudom melyik van, de a Kejfehércsi klasszikus időszakában volt az a hasonlatom. Ne kérdezzétek, hogyan találtam ki. Mindenketten emlékezhettek rá. Kejfehércsi hallgatók voltatok, némileg maradtatok. Amikor azt mondtam, hogy bedöbödik a Kovás autóját, ugye ebből lehet, akkor hányat írunk? Hát azt nem tudom. Kovás mikor volt? Mi? Mikor volt Kovás László? F -f -f nem. Hát az, az, az, az még a... Az... kor volt Mi mikor volt? Elnök? Mikét elnök? Tényként az E2-ben a körül volt a pártelnő. Akkor ok, a... a filety, akkodpp... hátt, hát, bocsánat, 98-ig elnök volt. Amikor a megyesi miniszterelnök volt, akkor a kovács volt Akkor helyre... 98 volt, akkor... Elnézést, és azt mondta, hogy ha bedüllik az autója és segítséget kér, akkor jönnek az emberek, és azt mondtad, Á, te vagy a Kovács László, neked nem segítünk. És ugyanez az Orbán Viktor, hogy bedüllik az autója, oda mennek, betölnek, mondják, Á, Orbán Viktor, nem segítünk neked. Ez nem egy állapot. De ez hülyeség, és nem így van. Akkor sem, hogy szegény Ráci, bocsássanak, ez baromság. De Hát <síns> mert hát, nem így volt. Hát, hát, te... Jó, én nem voltam egy olyan csal, mint a Kovács meg a nem tudom ki, de én az ilyen az nem az, mondtos, mondtos, mondtos, az, az, az emberekről beszélek, hogy, hogy reagálnak. Hogy hogyan. Legfeljebb szúkszavúak, meg legföljebb, ha ad abszolódról szétverik a fejedet. Na, de ez, hogy az autót nem szólják be, hogy ezek Amúgy. Ja, hát igen. Nem lettem tolva. Jó, érdemesültem. Na, mindegy, a lényeg, a lényeg, ez abból van, Egyebekből én, én azt gondolom, hogy minden, mindennek a gyökere a részvétel hiányában van. A, hogy, ha úgy tetszik, elszórakozhatják magukat a jónépek, és azt gondolják, hogy négy évente szektába tömörülni, ennyi elég a hadasorsának a befolyásolására. És ezzel nagyon jól lehet élni, így a kisebbség tényleg rá tud ülni, és manipulálni a többséget, egy-kettő, ezért lesz a dolog, csak hatalmi kérdés. És miután hatalmi kérdésével már mert itt nem egy szimmetrikus diskurdus van, ma az egyik oldalon maga a hatalom van, a másik oldalon meg, hát, ha úgy tetszik, az ellenzék most nagyon lehetszerűsítve, de tényleg így van, aki nincs a hatalommal, az nyilvánvalóan nem azt a nótát fújja, amiért edre, meg tudod, most vannak ilyen kósza kísérletek, azért ilyen flugosak, de most nem mondom, egy főflugos nevét, hogy csak akkor mégis csak beszélgessünk. És engem is szokkal kérnedek a kihívások, is újabban időnképp, hogy eszembe jöttek, és mondjuk mégis miről. Amikor a te státuszon ad, hogy ott okay, a székben, és, a, szék, és a, a székben a helyet minden kell védelned. Kiről beszélgetsz? Hogy tudom rábeszélni, x-et, y nem akarok egyeket se kívülni. Nem ér ennyit, meg meg azzal a dolog munksi elintézve, hogy találkozunk a kéli vendéblőbe, és rám borul a vállamra, és ott zokog. Philip, mit fogsz megközelebb mondani nekem a kélibe? Hát, mert a barátom azért az, az, a könnyes tekintetés, az az áhítat, és az a gyönyörűséges orvazmus, hogy Viktor a színpadról azt mondta, hogy köszönöm neked, Filip, hogy itt vagy. Filip aki egyébként mindig gondoskodott arról, hogy amikor abszolút stabil volt a hatalom, eltűgye És akkor egyébként lesz a balovilag. Jó, hogy kíván... lehet lebeszélni X-et, Y-t a rohadt mert... Tetves Márcsi lesz. Megpróbálok kijelni. itt a Kovás László Orbán Viktor autó mögül. Uh, ugye azért például uh, Filip levonta a konzekvenciát a Lázár-Navracsit csörte után, és a maga részét eladta a Promenád 24-ből. És menekült az egésztől, és azt mondta, hogy neki a Navracsis Tiborhoz fűződő viszonya nem ér annyit meg, hogy ebbe benne maradjon, és tudtommal, hiszen ez a mi beszélgetésében már nem szerepel, tehát ezt nem mondhatom egyértelműen, ezt követően azért jóval hidegebbé vált a Navracsics, illetve a Lázár és a Filip viszonya. Én most majdnem föltettem azt a kérdést, hogy mi van Amerikában, de én most nem egy ilyen politológusi beszélgetést akarok, hogy milyenek az amerikai trendek, és az, hogy azok hogyan gyűrűznek be hozzá. Nekem mindig eszembe jut az, és én ez ügyben óhatatlanul naiv maradok, bár nem tűnök annak, hogy egy miniszterelnöknek van olyan felelőssége, hogy ezeket a konfliktusokat elsimítsa, mit elsimítsa, föltárja és megoldja őket. A mi mostani miniszterelnökünk épp az ellenkezőjét teszi, sebbesót. Igen, az a baj, hogy a, amikor én azt mondom, hogy, a, hogy mindkét oldal azonos eszközöket használ, akkor igazságtalan vagyok, mert az, hogy ezt hogy ez kialakult ez a helyzet, ez teljes egészében ennek a 15 éves urolumnak a következménye. De mit gondolunk arról az, az emberről, akiről sebb tesz? De, de hát ez, ez nem politikai kérdés. Nem, ne, Orbánnak nincs A hétköznapi de életünkben de de hagyjuk, ezt nem de hagyjuk. De jár... a politika mennyiben lehet. az Orbánnak nincs felelős, felelős a nemzettel szemben. Ő hazudik, amikor a nemzetről beszél. Ő csak a sajátjairól beszél. Még szűkebb, nem csak, még, még sajnos szűkebb értelemben is csak a sajátjairól. Tehát a harcosairól beszél. De a navracsicsot hagyta főni ebben a léjben például. A hagyna, hagy, ha fogja is hagyni a Navrasics ma a a leggyöngébb miniszterelnök, nem, nem is, szerintem az egyetlen műsor, ahol szerepel az a tiéd, nagyon-nagyon ritkán lehet hallani róla, lesöprődött a pályáról, lázára a, a legjobb, ugye, azt hallottuk, nem, szintén nem. erről artják, a legrosszabb miniszteret tehát ott tartunk, hogy a miniszterelnök azt a miniszterét, aki minden egyes szakminisztériumi kérdésben eddig abszolút kudarcot vallott, nagy nyilváncságot hogy, hogy na, ő a legjobb. Mert hogy ki kell megy, harcosok kellenek. Nem, szak, nem szakma, nem politika, nem az ország jobbítása, nem a nemzet szebbététele, nem a felelősségvállalás azért mindannyiunkért, hanem a győzelem bármi áron. Filip azért jött vissza, én inkább szeretem őt Rákai Kálmánnak hívni, Kálmánka azért jött vissza, mert mindenkit a fedél, fedélzetre hívott a főmök. Tehát ő lehet, hogy a angol magánklubokba, én ezt értem, csak most az a helyzet, hogy most kötelezőik lenni. Megmondták. Meglettek mindannyian fenyegetve. Hát meg. Ennek következtében mindenki a, ö, megjelent azonnal. Ezek nem új emberek, hát ez a. Ez a sungműsor, inkább egy ilyen gála volt az én olvasatomban. Ugye azt a rossz... Mondjuk... jó operet Hát jó, én nem szeretem, akkor is. El is elnézést az operet szeretőktől, is. de hát van, de vannak rossz operet gála. Akkor Hogy itt tényleg az van az, a, az az idétlen vicc, amit annak idején, a, a Brezsnyel elmegy a, a, a Nixonnal, és akkor elviszi a Nixon egy ilyen nightclubba, és nagyon tetszik neki, és hazavennek, és akkor azt mondja a, a Brezsnyel, hogy mi is csináljunk egy ilyet, és akkor odahozza a legjobb Designert megépítik gyönyörűen Moszkvában a nightclubot, és nem megy. És akkor az főve telefonon a nixon de de, de, de, de, de, de, de ne, nem megy. Nixon, nem megy, minden rendben. Na jó, de kik a görlök? És akkor el, szóval, hát hogy kik? Hát mindegyik látta lenénk. Nem lehet velük probléma. Tehát, hogy itt is ugyanaz a helyzet, hogy ugyanazok az a új műsorhoz új férfi kell. Itt nincsenek új szereplők, akik itt vannak. Ez az orbánik legnagyobb baja, hogy nem tudtak váltani, nem tudnak már kilépni, Orbánt akarják átpozicionálni, ez egy reménytelen feladat. Mindenkit kirúgott a régi stábból Orbán, tehát látszik, hogy itt, ugye, nem is tudom, valaki meg is írta, én is így gondolom, hogy nem Orbán Balázs a kampányfőnök, hanem Orbán Viktor. Tehát azzal, hogy a közvetlen környezetétből, én ezt ismerem, ezt a dolgot, nem szabad. Tehát az egyik legnagyobb hiba, amit politikus elkövethet, és ez a a bukás fontos jele, amikor senkiben nem bízik már, mert a kampánycsapatnak távolabb kell lennie. Az nem lehet maga a kormány, mert akkor ne, az, az egy másik feladat. Nem, nem láttak minket kívülről, nem képesek. Tehát ez egy óriási szakmai hiba, az a helyzet most, hogy kézi vezérlésre állt rá Orbán, mert úgy érzi, hogy őt átverték, hogy nem megy neki. Észrevette, hogy digitális világ Hát ezt őszintének láttam, tehát én amikor most már fürdőm azt mondom, hogy hát héle, hát digitális világban, és nem szóltak neki, de főnök, hát mi ö, vagyok, do, ö, százmilliókat, milliárdokat költünk évek óta ebben a digitális világban, csak rosszul tesszük. Ja, az más. Tehát itt valami, valami nagyon félement, hiányzik a felelősségérzet. Gyurcsányal is ez volt a bajom nekem annak idején. A felelősségérzet érzet hiánya. ormánál is azt látom, hogy nem számít nyernünk el bárnyáron. Jöhetnek a svéd gyerekek, akik 283-an gyilkoltak, mert nem tudom még kiket, ugye, 14 év alatt, aztán kiderül, hogy hárman voltak ilyenek. Nem, semmi nem számít, be lehet bizonyítani attól az adó elképzelésről, amit a magyar mond, az, hogy annak az ellenkező az igaz meg lehet alázni, ügynökként lehet kezelni újságírókat, civil szervezeteket, politikai ellenfeleket. A nemzet ellenségeként bármit lehet, nem ez számít. E, és... Enrész országban, rész játomban szemben. Itt van egy e, friss ilyen szórólapocska. Egyébként vállalja is a Fidesz, hogy ő e, nem ez a pikáns benne. Igen, ebből. Csináltak négy De nem a repikán, tudod, mi, a ki, a ki benne? A terjesztők. Állami és önkolaj intézmények. Azok szólják. Hát figyelj, mi? minden. Ezt mondtam neked, hogy mindent lehet. Minden lehet. Jó, ez, itt jön el az a pillanat, amikor azt mondom, hogy ez egyébként az embereket exisztenciális kényszerből megbutultak, hogy miért nem zavarja legalább annyira, mint bennünket. De zavarja. Hát a társadalom többségét jelenleg zavarja, János. Hát ma a társadalom többsége nem Orbán mellett áll. Azért ezt ne felejtsük el, hogy ma én hiszek a senged tudatásainnak, a, a, a nyarat, a nyarat nem mehet, érted, hogy, értel, mi, hogy értel, a, ki nyarat, kinyert, kinyert a fradi, a vagy a diós hát, győr, de ki nyerte a nyarat? Hát önmagában az ebből azt mondja, hogy, hogy ki nyerte? Mind, mindannyian, akiknek el, sikerült elmennünk nyaralni. Az át nyárgyi erő, azok nyert. Egyébként a össze visszacsináltam, amikor azért a nyárnak, mint tavér egy helyét, azon... Ma maga a nyilvánosság egy jelentős része, hogy ugyan a, amikor a dormán a fenyegetődött kötcsén, akkor kinek szólt. És végre menő, hosszú, nagy felületeket viták volt, hogy a belsőknek szólt, vagy a külsőknek is mindenkinek szól Pont. Egyfelől másfelől meg nem, hiszen utána elment egy podcast műsorba, és elmagyarázta, hogy ez alapvetően a Fideszesnek szólt. Tehát ma már az Orbán mond egy beszédet, majd elmegy különböző podcastokba, ahol elmagyarázza a saját beszédét. Azért erre korábban nem került sor. De azt árulod el, Gábor, hogy te azt állítod, hogy a többen vannak ezzel a világ ellen, mint ahányan vele vannak, akkor a szavazatszámban is meg fog jelenni? Most megjelenne. Tehát ha most lennének a válsásk az Orbán. Súlyos kudarcot vál, Súlyos, mitől fog változni a következő hét olyan... hónapban, amikor egyébként az ember... Ettől. Attól a nyomástól, ami alá kerülünk. Ide ott van írva, hogy, Még két, annál is hogy nyomás, a kétgyermekes két családok esetében 2,8 millió, millió forinttal keresnek kevesebbet e, e, a egy évben egy csapat. Ez a Márkizai Péter Ukrajnája? E, így, így van, ez az. Az a kísérlet. Ugye ja, Márkizai Péter, és ez egyáltalán nem biztos, hogy működik. A Márkizai Péter Ukrajnához kellett az orosz agresszor, annélkül az nem működött volna. Tehát kellett, hogy tényleg féljünk. Tehát ott volt egy valódi félelem, ugye, a, ha már itt korosztályokról beszélünk, a mi korosztályunk, a, és a nálunk fiatalak, és lassan már mindenki fiatalabb nálunk, nincs háborús élményünk, tehát nem tudjuk, hogy mi az. A szomszédban ugye volt egy polgárháború, de az legalább egy polgárháborút az gondoltuk, hogy azok hogy ölik egymást. Az, a, ugye a Délszláv konfliktus nem nagyon érintette meg minket, nálunk éppen egy, egy bosnák menekült élt egy évig, úgyhogy megérintett, de egyébként észre sem vette a magyar társadalom nagy részt, hogy itt a szomszédban rakétákkal lövöldözik halomra egymást az emberek, és sok százer ember meghalt. Ez azonban közvetlenül érintett minket. Ennélkül nem tudták volna megcsinálni. Most nem ez a helyzet. az a kérdés, erre mondtam azt, hogy ez egy emberkísérlet, hogy annélkül, hogy ez a pszichózisnak lenne kiinduló pontja, el lehet-e hitetni ezt a Bármit Magyar Péter és népizzenek arra annak érdekében, hogy ebből ne legyen Ukrajna. A Ki tud tenni ennek érdekében? Annyit tegyek hozzá, hogy ha már szóba került a balkáni háború, épen volt bármilyen furcsán is hangzik az akkori külpolitika és a parlament külügyi Bizottságának elnöke személyében, személyén keresztül, akit Annéküli Hordgyulával hívtak, 90 és 95, ha jól jól, hogy Hordgyulával ott volt, mindig megtalálja, hogy a volt egy címet, tehát volt, Kasia. ahogy tetszik, volt egy övezeti álláspont ebben, és eszüknél voltak, mert ott nagyon vagy szalva keveredhetett volna egyébként. Ez mi arra, hogy egyébként a, az úgynevezett most, hát figyelj ide, a nyilasoknak egyébként nyiladódik a csipáljuk rendesen, most ugye az azzal a Gorbát az a a hogy a ukrán autót a Kárpátája ügyében nem hajlandó megnyilvánulni. Egyébként nem volt hajlandó. Akkor, amikor ez a háború dúl. Azért nem, nem, nem babra megy ez a játék. Védelmében nem, nem, nem vagyok, de nekem nincsen közülre is mutatóim, tévedtem. Az a helyzet, hogy nem az a dolgok, hogy arra válaszoljanak, hát hogy mi lesz 2026-ban elmondják, hogy mi a mostani állapot. Hogy mitől fog és hogy fog ez alakulni? Hát a jó Isten tudja például ettől. Például attól, hogy október 1-én... De azt kérdezem, hogy ez ellen van-e szer... Jó, mindjárt eljutok odáig is. Október 1-én ugye indul a, a rendeti konzultációnak nevezett témoly. Azon kívül még, hát sajnos, mert nem, Téboly, Sábor, ez egy választási család. Jó, van. Nem tényleg, többről van szó, nem, nem, nem. Gyereket, mi most egy fél évig néztük, egy évig fogjuk nézni minden nem. este a kollégáimmal a eme mert... hiladóját megnézzük valamelyikünk. Egyetem. Erről készítünk egy összefoglalót, egy bizonyos sablon alapján. Nem. Olvassátok el készült egy tanulmányunk erről, nem tudjátok elképzelni, havonta egyszer én is kötelezem magam, hogy megnézem, és kitöltsem a dolgot, nem tudjátok elképzelni, hogy mi folyik a magyar televízióban, közszolgálti média ügyben a saját törvényeik minden egyes pontját. Én nézem. Szembeköpik, áthágják. E így élő. Most lehet azt mondani, hogy ez csak 150 ezer ember nézi, most 150 ezer egy, mert ugye mi is még nézzük pluszba, de, és ennek a kicsi hatása, de minden egyes zenerádiónak a híreikében, abban a két percben, félóránként ugyanez hallatszik tömören. Tehát ezekkel azért számolni kell, és akkor nem beszéltünk arról, keveset szoktunk, érdemes lenne egyébként nem feltétlenül velünk, hanem szakemberekkel, akár neked is, hogy hogyan lehet beavatkozni egy választásba. Hogy tulajdonképpen a három világpolitikai szempontból létező, beavatkozás szempontból létező erőnek, az oroszoknak, kínaiaknak és az amerikaiaknak érdeke az Orbán maradása. Nem Orbán Viktor miatt, hanem mert nem az van, hogy, hogy a Amerika exportálja ide a megoldásokat, hanem nagyon furcsa a mi világunk, ami kipróbált Orbánizmusunk szivárog át Amerikába. Egy fordított helyzet van, egy modellt teremtett Orbán, ami modell, ez a szélsőjobbos, ócska, befelé forduló, könyörtelen, civilizálatlan, gyűlöletkeltő, több rosszul nem teszem, világot, ezt veszik meg, ebből próbálnak építkezni. Ezért létkérdés Orbán maradása, ha Orbán bugik, akkor az a, az a helyzet, hogy úgy tűnik, mintha nem működne ez a dolog. Most tényleg azon, hogy két kis kínai ül Pekingben, és átállítja a TikToknak a pótméteveit és akkor nézd meg magad, hogy mi lesz az ellenzéki politikai szereplőkkel, mondjuk a TikTokon. on Bocsátok, kérek, euh, én egy picit mosolyoktam azon, amikor ez a heurisztikus élvei érte a magyar ellenzéki közéleményt, hogy mi folyik a közterevízióban, a itt Nőbeában. arra vagyok, ez éve. Jó. Tudom, egy jó, de most ott én beszélek. Jó, de ezt nem tudják, te tudod, de nem tudják az emberek. Na, ott nem, én nem, nem nézem, nem, nem, nem. Hát egy súlyosabb a akkor még nagyképűbb leszek, hiába mondja az ember, mindig ki lehet röhögve. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy a felület nagyobb lesz. Még nagyobb lesz. Hát azért most a mi Isten haragját, ezt a Orbáni szállszot hat catornal lehetett nézni. Egyenesbe, műsor, sószerűen mert hát, hogy végték, komolyan, A másik, de ha már ez így szóba kerül, először is, hogy azt tudomásul kell venni, és egy nagyon fontos, amit most mondtál, ugye ez a geopolitikai aspektus, hogy addal döngeti Orbán Lázárt, Orbán Viktor föltette hazánkat, és ez az egónak, mert a falosznak jót szokott tenni, ez a szitte falosz, föltette a világpolitika térképére. Képtelen fölfogni ez a jó nép, meg ha úgy teszik, nem elég van elmondva, hogy nem Ormán Viktor tette föl ezt az országot a világpolitika térképére, az a politika és azok a politikusok, meg az a négy szavazás, amit úgy döntök, hogy Magyarországot unió tagja, és a NATO tagja. Ha Magyarország nem lenne az unió tagja, és nem lenne a NATO tagja, a világot annyira érdekelné, mint amennyire a világot Lukasenka érdekli. Még egy dolgot szeretnék mondta. Ezért nem létnek ki orbán európai Na, de mi ezért de, nem siga jart, de, de, ki... de, de, de, de ennek számítanában elmondta már, ki? Nem, de, hát nem lehet egyrészt, nem lehet kirúgni, másrészt nem lehet kilépni, ez tény, de hát miután az unióban a több függet tagországok egy jelentős része előbb-utóbb egy új szövetséget fog kötni, oké, akkor nem leszünk a... a az új uniónak a tagjai. Ez tök mint egy, de ami lényegesebben ebben a dologban az a helyzet, hogy Kínától Amerikáig és Putyinig bezárólag nem egyszerűen a, a, az Orbán modell megvírósa fontos, hanem ezeknek a geopolitikai tényezőknek az unió egy föderális irányba, kooperáció irányába szerveződő unió a, Élomagtól, Zuckerbertől, Tillenig, Szičippingig bezárul, a nem érdekük, és szét akarják csehteni. Na de egy mondatot még hozzáteszek, egy, egy friss élmény hozzá. Azért nem tudom, jó lenne, ha is feltűnne, hogy megállapodás született a drónvédelemről Európában. Két ország maradt ki. Kettő. Magyarország és Szlovákia. Jó, én nem tudom, hogy ki az elmúlt időben Kopenhágában, én kétszer is voltam, azon szerencsések közé tartozom, aki le tudott szállni és föl tudott szállni, nem úgy, mint azok, akik a felvételhez képest tegnap este voltak ott, mert hogy drónok voltak a közelben, és ezért átirányították a forgalmat. Én ma nem szeretnék, és ahogy tapasztaltam, nem is sikerült olyan magas röptűnek lenne, mint nektek. Én pontosan tudom, hogy nekem mi a feladatom és a szerepem, azt már sokkal kevésbé tudom, hogy azt hogyan töltsen be. Én pontosan látom, hogy mi a jó és mi a rossz a tévedés minimális, maximális kockázatával, de az, hogy Ezsíber hogy kell korrigálni, hogy lehet javítani, azzal kapcsolatban már közel sincs ennyi eszköz a kezemben. mert hozzáteszem, hogy Gábor, szerintem neked maximálisan nincs igazad. Mert nem egy Orbán-modellről van szó, hanem az Orbán-modellnek egyes részeiről, hiszen egyébként a Trump nem az Orbán-modellt akarja megvalósítani, amit kvázi itthon teljes egészében csinál, hanem annak csak egy részét, mert az iparpolitika, meg egy csomó társadalompolitikai kérdés messze nem úgy alakul Amerikában, mint ahogy itthon, de én azt mondtam, hogy nem akarok ilyen magas röptű lenni. Én valójában azt az egyetlen egy dolgot nem értem, hogy ami számotokra és számomra egyértelmű, az vajon egzisztenciális. Már egyszer elmondtam, csak elmondom még egyszer. Egzisztenciális kényszerből, elbutulásból felejti el az a többi hofitársunk, akiből egyébként ennyibe kevesebb. Lesz, mert azon kívül, hogy most mai hárman felsorakozunk a magyar televízió mellett, nem ide hárman nézzük, abban van egy vitaműsor este 8 óra felé, ahol legutóbb abban kellett szembesülnöm, hogy a média háborúra semlékeznek emlékeznek már ott. Ha Betlen János nincs ott, akkor a műsorvezetővel együtt négy ember beszél úgy, köztük a Magyar Távirat irodának volt egyik vezérigazgatói emlékezetem szerint ez volt a titulusa. Fölhívtam telefonon, ő nem válaszolt, mert én hülye még köz Közben SMS-el ismétel, ugye ez nem egy élő lebonyolítási műsor legalább utólag tudok velük beszélni, a Betlennek írtam. úgy viseltetnek ezen periódus iránt, mint hogyha az nem lenne a közelmúlt. Egész egyszerűen elképesztő. Nem tudok vele mit kezdeni, lehet, hogy korábban kellett volna meghalnunk, Jakab Gámon, közös ismerősünk azt mondta, hogy az embert nem ennyi időre tervezték, annyi idősre, mint a Petőfi, aztán ami azután következik, az már csak a romlás és a pusztulás. Ha akkor haltunk volna meg, akkor ilyen emlékeink nem lennének. Nem tudok ezzel mit kezdeni. Nem tudok azzal mit kezdeni, hogy nézek tévéműsorokat, és konkrétan azt mondom az illetőnek a tévé előtt, hogy de hát ez nem így volt. Nem jobbra, hanem balra, nem a csintalan, hanem a kovács, és és, és nem értem, hogy tendenciózusan miért állít be eseményeket úgy, ahogy azok nöm, nem történtek meg, és emből nem egy van, hanem száz, hogy van talán még parlamenti ütköző néven műsor a Kossuth Rádióban talán egy óra után, de bár lehet, hogy akkor népdalok vannak már, az ember nem ismeri ki magát, ahol valamikor e, különböző véleményen lévő emberek vitatkoztak, most pedig egy oldalon lévő emberek vitatkoznak, egy harmadik propagátorral, aki szintén ugyanazon a véleményen. Van, és ebből szerintem csak nagyon jelentős mentális művelet mentén lehet kiválni, természetesen úgy, hogy az ember egészséges, és van hozzá pénze. Hát. Ajánlok figyelmetekben, majjánló, meg a Szambul Európa felületén, a cikk, ami bemutatja valamodt Szolmok megyére, most nem egy fie vagyok, meg már öreges demens, hogy időködőbb választásra készülnek, és helyben 3500 fős telekezése miféle innovatív módon fantasztikus összöttekkel csalnak. Például, hogy mondjuk a aki hatalmi helyzetben van és van erre, nem azt csinálja, hogy lejáratja az ellenfele, de mondjuk például elindít még 50 jelöltet. Annak érdekében, hogy a szabad számára bizottságban neki, hűző emberek legyenek többségbe. Ráadásul én most esett a Bátori Robinak a cikkel, a Robikán nagyba király vagy. <gül> én nem is tudtam, hogy a választói jogi törvény alapján a különben lehet egyébként nyíltan szabadni, és az is lehet, hogy két olyan ember navigáljon segítőleg. Meg feltalálták azt a zseniális trükköt is Magyarországon, amit egyébként a ortodox zsidók izraelben is csinálnak, hogy oda a személyi jogmányaidat, és azért is kapsz egy kis pénzt, hogy biztosan megyél szavazni. Zseniális Tehát mélyből jön a kérdésedhez, akarnék kapcsolódni. Nekem ez, a, ez, a, ez az alapvető élményem, új élményem, ha úgy tetszik, hogy, hogy mind a, ugyanez játszódik a mi kis vagy akárkinek a falujába. Ez darab, valahogy... de, de ez egyrészt így van, másrészt más hát, más. meg az, hogy van egy közhangulat meg az, hogy van egy közhangulat amikor Magyarországon, ami nem ilyen. Ma a magyar társadalom 62 a azt gondolja, hogy nem akar Orbán Viktort, nem akarja Orbán Viktort, ez azért egy jelentős többség, nem majdnem kétharmad. Ma az a helyzet, hogy jelentősen nálunk 6-7 kal vezet a teljes népességben, ami egy nagyon komoly különbség. A Tisza, és a biztos pártpálasztáson ma 8-10 kal vezet, a Tisza máshol ennél magasabban. Tehát van egy közhangulat, és hogy mit, ugye, te, te, te, mit lehet például ezzel ellen tenni. Hát azokat lehet tenni, amit a magyarok jó érzékkel tesznek, hogy szerveztek egy közösséget, a, ami egyébként nagyrészt a széthullott közösségeknek a romjain épült. Tehát ez a Tisza-szigetek, ezek ott azok, akik Eddig is politikával foglalkoztak, különböző oldalakon, különböző, és egymásra találtak az emberek, mert valamit csinálni akarnak, van bennük hogy történjen már valami, hogy nem maradjon már ugyanezt. Tehát azért ez most van, és ezt nem lehet lebecsés. És október 23-án az lesz a tét, hogy ki lesz x és ki lesz x -en. Nem, nem, ez, én most megmondom neked, hogy háromszor lesznek a Kisánál, mint Orbánál. Nem tud Orbán megbozgatni már annyi embert, mint a, a Tisza. De nem érdekes, mert azt az hazudják, hogy ők többek voltak. Tehát ilyen nem lesz ennek nagyon nem nagy járvissége, de a kép mégis fontos. Mert Látjátok, én tegnap láttam nagyon hosszú idő után először olyan képet erről a lebegő demonstrációról, amit közelről láttam, és úgy tüntették fel, mintha alig lettek volna, valóbb biztos, hogy lehettem volna többen is, de aki azokat a képeket készítette, az pedig egy orgánum lehozta, azt egész egyszerűen eltilt a de, de, de, nem, de nem így működik a dolog. Ott a, de itt kezdődik. Jó, persze, hogy itt kezdődik, csak ettől függetlenül a képek ott maradna. Ott marad a kötsei kép, ahol nagy fekete autókkal, rendőrsorfalmá vonulnak a saját putrióikba be az emberek, ha meghallgatni az ő Orbányukat, és ott marad a kép, egy zászlóval ilyen gandiként vonuló Magyar Péter mögötte az ennyire nagyobb tömeg, akik lelkesen mennek, tényleg több ezeren egy kis faluba, hogy meghallgassák. Azért ezek olyan erős képek, és erről fogok október 23. ezekről szóval a képekről. És ezekben a képekben nem fog tudni Orbán nyerni, mert már ki sem mer állni. Tehát látszik, hogy ebben az árt térben is festőrökkel volt ott, tehát a sajátjai között. Ja, nem e... mer már oda menni, miközben föl van háborod, ez a szerencsétlen fő katona, nem tudom, mi a fenni, nem tudom mit gondol, hogyha van, hogy piszta, akkor mi lesz? Akkor előviak, azaz, mi mit segít el uh, neked? Úgy viselkedik, mint egy katona. Úgy rakja arra éba a Mandinernek, vagy nem tudom kinek. Ne és ugyanúgy hordja ezt. Tehát egy katona. a kis Fauston. Azt akarom kinyújtani, hogy egyrészt a nagy kérdés számomra, tényleg a nagyon-nagyon nagy, nagy kérdés, hogy mi lesz a Tiszaszigetekkel. Ebben sokat remélek, sokat várok, ugyanadulnak. Tag vagy, Juna. Mi? Tag vagy? Én nem a párt tagja ja, vagyok. Tényleg, bocsánat, én nem? Tiszasziget, Amúgy egyébként segítek. És én miniszterelnök jelölt vagy? Mi? Nem, de én Jelöltem Nem, vagy. mi, anyukám, megmondta, a tessék. Jó, az el, tessék, igen, miniszterelnök jelölt vagy jelöltem magam. Pont, én állom a szavam. Én, én és már ne arra vagyál egyébként nem az én dolgom a jó népnek magyarán hogy jó miniszterelnök vagyok, hanem legyen kedves, fölfog ez a szerencsétlen. Hülye magyar, hogy én lennék a jó Oké. Okay. Azt akom. Bárját meg! Tehát a Tisztasziget, ez egy nagyon fontos dolog, és nagyon sokat várok tőle. Különösen, arra, hogy ez a rendszerváltás, vagy ez a választás, ne egy Orbán nélküli Orbán, Orbán, -nél Orbán rendszer. Két hogy lesz az ám befejelem. Orbán nélküli Orbán legyen csak. Amúgy egyébként igen, még volt polgári körösök is vannak közöttük. Én elég sok helyen voltam pultogni, és nem úgy, hogy oda hívtak, hanem oda mentem, mert hát még régi hogy gyakorlatilag mondtam az, egyik, az egyik a szegényeket, akik a pultolgatot, hogy nem úgy van, állunk a pultolgat, hanem ha látjuk az embereket, oda is megyünk, oda eljük szólni. Na most Ezen igazából ez itt a nagy közönség kérdés. Közönségszervezővel. szervezővel áll, a, de, a, az, az a agresszív közönség szervezővel. Ez itt a nagy kérdés. Először is győzni kell, és a Tiszára egyik legalább azért mindenképpen Magyar Péterre szabadni kell, mert minden jelentős demonstráción elmondja a közönség, hogy ruszkik, én is el fogom mondani, hogy ruszkik hada, ha emmiatt, emmiatt az is, hogyha Orbán leváltjuk, és nyeljj a Tiszak és aztán talán meglátjuk, hogy ez. Oké, okay, rendben van, és akkor mi a helyzet a szocialistákkal? Tehát itt egy, egy ilyen tudat. Ö... Zavarban vagy mert nem, hát, hogy ugye... egyáltalán nem, nem zavarban zavar. De, de akkor most a szocialisták mellett is elmondod ugye ezt a beszédet? Nem, a szocialisták mellett egyáltalán nem tartok kampánybeszédet, de az sem biztos, hogy lehet. Ezzel Nem Nem azt a szikárt tánk közöttem. Nem olyan bonyolult, tehát Keresed, a, hogy az élet bonyolult, és mégis olyan hülyék az emberek. Elmondanám, hogy le, van egy olyan törkénelmi helyzet, általános iskola felső tapadat, esetben, ahol egy választásnál arra kell szavazni, nem feltétlenül az én pártomra, hanem mondjuk például, amelyik esetleg megtudja es esélyelag megmenteni ezt az országot a fasizmustól és a közelkülföldtől. Nem tudom, hogy mond-e bárkinek valakit. Én nem szeretnék, ha már Brüsszel igáját inkább, mint Moszkvájét. És most itt ez a kérdés, a létapét. Húha. Akkor meg se az övéjel zárszó, legyen a tiéd. Há az lenne jó, ha nem lenne ilyen nagy a tét, ha nem nyomna nem, ennyire nem. Nem a válunkat ez a tétség. Én szerintem az a, az a tét, hogy, hogy lehet-e itt egy másik Magyarországot építeni. És ebben most, most jelenleg van többsége azoknak, akik ebben gondolkodnak, az kérdés, hogy kitartanak, -e még az elkövetkező hét hónapban, és ez magyarom múlik, aki eddig ezt jól csinálta. Most érzek egy megtorpanást azért, mert olyan ami szembe jön vele, arra szerintem ő a, a, a magánszféra sértésére föl volt készülve. Leperget róla. De erre, ami most van, erre a kommunikációs ö, háborúra, amit indítottak vele szembe, bizonyos értelemben eszköztelen. Tehát keresi még az eszközöket, én drukkolok neki, hogy megtalálja. Azok például, amit kitaláltak, hogy akkor most. Van egy másik szórólap is, ami Igen, ott én. van az igazság, és tényleg képesek arra, mert azért sokan vannak, hogy eljutassák mindenhova, és akkor majd egymás felé teszik az emberek, és eldöntik, hogy ez az igazság, vagy az az igazság, szerencsére a másik más színű, nem tudom miért, ilyen sárba. Tehát ez az áruló színe, talán el... szerintem más szín miatt. Egyébként csak egy mondat. Uh, tisztasz, az is egy nagy kérdés, hogy hét hónap, a következő hét hónapban mi csinálnak a tisztaszigetesek, és az is egy nagy kérdés, hogy akár győzelem, akár vesztesség esetén azokat a tisztaszigetek társadalmi szerveződésé képesek magukat összerakni, és akkor jövünk mi is szocialisták, és együtt fogunk küzdeni a demokrátiára. Nagy egy mondat volt. Majd döntsétek el az elkövetkezendő napokban, hogy a hátralebbi időben választások, Havonta vagy két hetente akarunk-e összejönni, jó? Ez egyébként vehetitek invitálásnak is, de miután ez rajtatok múlik, ezt majd ti el fogjátok dönteni. Önök meg eldöntik, hogy néznek-e bennünket, vagy sem. A viszontlátásra, ahogy a Zimon írta, Arrivederci.